hovstallmästaren till häst så två förridare och bruna hästar så de sex framför katafalkvagnen med en femte stoft den pryds av murgröna hämtad ifrån soliden på öland alla blottar sina huvuden absolut stillhet råder just i det ögonblick då katafalkvagnen passerar. Gustav den femte är död. Sveriges nya konung heter Gustav den sjätte Adolf. Jag säger ett par ord. Så säger kungen ett par ord. Jag tackar er Eder kärlek och trohet mot min älskade fader och jag försikrar er att jag ska försöka följa i hans fotspår och göra allt för vårt Kära federnas land. Leve Sverige, leve! Det.